Fra Bornholm, via Satellit, live på Rønne -tår. Danmarks Radio præsenterer stolt. De sprøde heste. Anders Lund Madsen og Anders Breinhold er. De sprøde heste. Godmorgen. godmorgen. Godmorgen. Godmorgen, Anders. Godmorgen og godmorgen Bornholm og til de menneskemængder, der har forsamlet sig foran vores lille radiovogn her på Store -tår i Rønne, hvor solen, og det må jeg sige, overraskende nok, havler ned. Ja, her er varmt lige i øjeblikket på øh, det Østersøns Perle. Den viser sig fra sin absolut bedste side. Mest generøse side. Ja, meget, meget generis side. Ja. Vi øh, sender fra øh, tåret i Rønne. Det er korrekt. Det er og, et store øh... historiske tår i Rønne, som arkitektonisk er berømt berømmet ude i Europa, fordi det er sådan en stor kontrast til de små, smalle gader længere nede i den gamle bydel. Er det rigtigt, eller... Det er korrekt, det har jeg læsen til. Nå. No. Fordi jeg tænker på, det her, der gør det her tår lidt specielt, ikke? Ja. Som, som ikke ligner alle mulige andre tårer ja. rundt ja. omkring i ja. Danmark. Ja. Det er, at øh, biografen ligger. Ja, der ligger Hører en bank. Bio, der, der ligger, ligger Krønne Bølle Softrace Vaffelbæren. Ja. Der ligger Pizzeriaet. Ja, der kører godt. Der ligger Kører, godt. kører ja. det godt? Jeg kører øh, Pizzeriaet kører rigtig, rigtig godt. Der er Netto. Der er Den Danske Bank. Der er Kaffe er, er der øh, to. TV-magasinet Radio. Så er der jo den netto, der har den største omsætning i Danmark, ligger lige over bag vognen, og hernede ligger en TIA-butik, der også har den absolut største omsætning. Det er noget, man godt kan lide herovre, det sparer penge. Er det de turister der kommer og kører det? Det er også meget de lokale. Godt lige, godt lige det, der hedder godt tilbud. Ja. Og øh, så er det, hvis du ser, du kan mærke her, er der, er der, er der, er der noget på pladsen, der virker dominerende. Er der, er der en eller anden form for grundstof, der er meget af? Det er skulle da lige, være vores 38 biler, som er blevet kastet ned fra himlen, som ødelægger måske lidt arkite arkitektoniske arkitekt øh, stil, Visuel udtryk. Jamen, jeg tænker mere på granit. Har er jo rigtig, rigtig meget granit. Det er rigtigt, det er godt set. Og man har også valgt at lave en granitskulptur, som vi sidder sådan halvt under, som er en, en form for portal i granit, som er uhyggeligt luftig. Hvem har lavet den af? Altså? Det ved jeg ikke. Men den er godt lavet. Den er rigtig, rigtig Og flot. det er alle, der har prøvet at skære Det er ikke noget, man bare lige går ind og gør. Nej. Så har man jo øh, eksperimenteret meget med trafikomlægningen her på Store Tår. Det ved jeg, det interesserer vores lytter. Der har jo været trafik den ene vej hen langs østsiden af torvet. Den anden vej, man har lukket trafikken. Man har kørt den i rundkørsler. Man har kørt den ind midt på torvet for at holde den derinde. Man har simpelthen haft alder. Man har så nogenlunde nu lagt sig på en plan, hvor man kører den ene vej den ene retning og den anden vej den anden vej retning. i det er smart. Hvor mange mennesker bor der egentlig på Bornholm, Anders? Der bor lige godt 40.000, som er det optimale antal for en befolkning øh, på øen. og derfor er Bornholm også vel nok det ideelle samfund. Vi er jo altså her hele ugen på øh, Bornholm. Vi skal sende fra forskellige steder på øen. Vi er sat sig på at ryge op til Allinge på et tidspunkt i løbet af ugen. Og Rytterknækken. Og øh, Signe, hun har sin linkkæst, som jeg har sendt med sidst på ugen. Hun har ferie. Ja. Yeah. Og, og der er en grund til, at du ikke har kunnet være med, Anders, for du har lavet, noget, du har lavet mange ting øh, yeah. imens vi har sendt. Men der er én ting... Som øh, står som noget, jeg meget gerne vil høre lidt om. Mejsled i granit. Ja, og hvad er det? Øh, Grunden til, at du ikke kunne være her? Det, du nok hensøger til, er, at jeg har været i Aulung. Ja. Jeg har været hos KFUM og KFUK ja. i der deres ja. store ungdomslejr. Ja. For at øh, tale med en porre, øh, som er en, øh, en måde, som de unge kristne øh, formidler. Det glade budskab om ernæring. Hvad lige er det? Du har interviewet en porre? Nej, nej, nej, jeg blev interviewet af en porre. Og det var sådan, der der kom et oplæg, det er, at man har ikke så mange penge i KFM, så man spurgte, om jeg kunne tage over og, og underholde de unge mennesker, og tale med en porger, og kommentere noget rumpemime. Og det, du så spørger om lige nu, det er, hvad er rumpemime? Ja. hvad er det? Det er, når de unge kristne øh, mimer øh, for hinanden, kan de mime forskellige figurer, øh, forskellige ting, men så gør de med rumpen for at gøre det festligt. Og så må jeg sige, at jeg, vil gerne, at jeg vil godt tale med en porger med at kommentere et rumpemime, fordi der man må sætte, Breger, man må sætte nogle grænser. Det er så vigtigt over for, for, for sin omverden, at man at man egentlig siger, at det her det kan jeg ikke. Og jeg, jeg, jeg så på mig selv, og så sagde jeg, kan jeg, rum, jeg til rumpen min, nej det kan jeg ikke, kan, kan jeg snakke en porre? Ja, det kan jeg så godt. Og det var så, øh, det var så en porre, en mandshøj porre, for det var en mand, høj indeni, han havde porre, og, og, og jeg vil sige, det var noget anløbende porre, fordi den havde, en, øh, den havde brud på foran, øh, på sin øh, foredrag og han snakkede om ah, ernæring. Og, og, det, og, det, og det er jo svært, at sammenhænger over for 1.500 unge kristne. Fordi hvad siger du med næring? Hvad siger du? Hvad fanden stiller man op med en, Man stiller men... Man holder tungen lige i munden af at så de siger, at det her det drejer sig om at overleve. Det var også temaet for hele den ungdomslejr. Det var det gælder lige ud, det hed hele uh, temaet. Så spørger på åren mig, hvorfor at fisken kigger op i luften i øh, Ja. Og så var der en, en stor skærm, og det var ganske rigtigt, at fisken kigger op i luften. Jeg ved ikke, hvorfor fisken kigger <laughs> Hvad du hvis den poreråspærter var fisken? I op? Hvad svarer du så? Du siger, jeg ved det ikke. Men der stille stadiglem med det der i ind. Det er Fordi at den kigger op mod Gud. Anders, det er også Ja, det gør den selvfølgelig, når man er i de kredse med KFMKFKKK sparterne Det kunne jeg godt sige at er selvfølgelig rigtig også. Hvorfor sagde han så? Hvad er der specielt ved baghinden? Anders, stop. Det der er specielt ved baghinden er, at den ligner Guds øje. Og det hvis hvis man går ind og tager i den der madbog, man har liggende et andet sted og kigger madpyntet, så kigger baghinden lige med det hele. Lige meget, hvor du stiller dig i rummet, så kigger I op i China på dig. Tak. Skal <laughs> vi spille noget musik? Jo. Det er bare jo... Øh, altså, det er en fest, hvor han starter. Jeg vil godt offentligt undskylde den musik. Ja. Det er ikke, det, det var, der ville vi blive taget på scenen. Ja, det gjorde vi godt nok. Vi havde regnet med, at det var noget mere festligt. Ja, men hun havde det dogende. I dagens program, ja. der skal vi blandt andet øh, om et øjeblik ringe øh, vores, øh, vores militærekspert op på programmet. Han Mit. hedder Lars R. Møller. Og øh, han er jo manden, som er, han er, major. Han er oberst, han er major. Han er, major. Han er oberst og major. Det er det, han er. Og øh, Lars er stadig på, på arbejde, ved vi. Ja. Det, der er meningen, det er, at han skal fortælle noget om øh, de steder, vi sender i landets øh, øh, lokal his militærhistorie. historie. Forsvars historiske opbygninger. Og, og der, der er Bornholm er blevet... jo helt uhyggeligt interessant, nærmest, ja, fordi løb. det ligger som en knytnæve i Østersøen. Og jeg, og jeg forventer også i den her uge, hvor vi jo vil være på øen i Østersøen, at, forsvaret, at vores forsvar af hvordan vil være et tema, der løber som en, en rød understrøm i hele det her. Fordi er der noget, Bornholmer har gjort gennem århundrederne, så er det jo at beskytte resten af parken mod de røde. Ja. Der har været der har været år, hvor vi har kunnet sove trygt og godt over i København, fordi der sad nogle Bornholmer og holdt øje ud mod de røde Østersøen. Ja. Simpelthen aldrig sov, aldrig fik noget øje, fordi det kunne være, at de var på vej. Det er aldrig rigtig nogen, der har fået takket for over. Der er aldrig rigtig nogen, der har sådan sendt en lille kort til Bornholm Tak, fordi I redder os gang og gang og gang. Men det er heller ikke noget på en de at de er og de siger, okay, det er i så nu skal det åbenere været. Det, der så er lidt af problemet nu, der er ikke rigtig noget øh, fare for de røde længden. Nej, det er der ikke. Men hvor kommer den så fra? Det er terrorister, og jeg ved, at der i weekenden har været det, som hedder en antiterror øvelse på et dyrskuger. Ja, og det er blandt andet en historie, vi prøver at arbejde på at få høre, hvordan antiterrorøvelsen gik. Ja. Der har været dyrskue i Almeningen, som er Danmarks tredje største skov, og der har man haft en masse dyr. som så har man også haft hjemmeværende derinde, som under selve dyrskuet lavede en antiterrorøvelse. Fordi vi ved ikke, hvorfra de kommer, og det er så vigtigt, at man også på et er forberedt på, at der kan komme terrorister. De kan være klædt ud som dyr. De kan være klædt ud som burgerboller. Vi ved det ikke. Men det er det, vi gerne vil høre <coughs> Og så har vi også vores lokalmester -quiz. Det er jo altså quiz'en, hvor du kan ja. øh, vinde en tur til Samsø for to personer. Et forlænget ophold, en forlænget weekend på Samsø, hvor der også er øh, nogle billetter i posen til Samsø. Ja, det er jo sådan, at, at, at, at da, da vi planlagde det her, altså, så sagde jeg, hvor, hvor vil du rigtig gerne helst ja. bortdykke? Og det kan jeg Bornholm, fordi ja. Bornholm er for mig det smukkeste sted i verden. Ja. Og du sagde samsøg, fordi samsøg er på samme måde. Fordi, så, så vi har også lidt lille battle der. Har vi, ja. det? Har vi ja, det? Men så kan vi jo, vi kan jo sige, hvilke, nej, det kan vi ikke. Nej, det kan vi ikke. Men det, det er... vi kan gøre, vi kan glæde os over, at vi er et af de smukkeste steder i verden lige nu. På en af Danmarks smukkeste Og jeg kan sige, der er faktisk kommet to hen. Øh, nej, de gik så igen, men der var et ældre ægtepar par på vej hen for at, øh, at, at optagelsen, de optagelsen, som. Måske et styk musik, og måske vi kunne få den lidt højere op i den her gang, og væk fra hende der havde det rigtig dårligt i før. De sprøde heste sender ikke. da nationalbanken netop nu er gået konkurs. Nedan. Vi spiller en plade. Journey Drømmer, du lytter til De Sprøde Heste direkte fra Bornholm og direkte her på, på B3, hvor satte forbindelse. Den forsvandt lige et, et kort øjeblik, så vi er lidt i tvivl nu. Ja, vi er. Vi er i tvivl, hvor meget hørte folk ude ved uh, radiatorerne af historien fra Kierkeby. Det her der i de følgende måneder vil blive kendt som fortorshistorien. Hørte du historien om damen Karen Nielsen? Kvinde. Som er altså kvinden, som har fået asfalteret sit fortov i stedet for få lagt #klinker på som hun havde før. Ja, vi er nødt til bare at gå ind og, og lave det der en kort resume i historien, for hvis man ikke har hørt den. En fagehandler i byen i År Kirkeby, har ja. #klinker, men det her Nielsen, har, Karen Elsen. Karen Elsen har altså ikke fået lov til. Ja, at det er at få. på en ø som er bygget af granit på granit med granit ved granit. Der har man valgt fra øh, fra myndighedernes side at smøre gammel asfalt ud over hendes fortov. Og det er hun forståeligt nok øh, lidt for tørnet over. Og øh, jeg kan da sige, at øh, og det er bare for ligesom at, varme op og sige, at, der, at der er mange lokale historier her, som vi skal gribe fat på. Ja. Jeg kan forstå, at vi er ved at ringe Karen Nielsen op om et øjeblik, så har vi Karen Nielsen igennem. Ja, det har vi. Og, og, ja, det, og, og for at høre, hvad, hvad, hvad har man gjort, hvad er reaktionen været på den historie? Har hun fået sit forto? Ja. Velkommen hvad, tilbage. Hvad, hvad, hvad synes du om det nu, Anders? Jeg synes, det var et frygteligt nu. Godt. Så prøver vi at finde noget, der er endnu bedre undervejs. Ja. Karin Nielsen, velkommen til programmet. Jo, tak for det. Det er jo din historie, vi netop har fortalt, altså historien om, at, at, at du kan stå og kigge ud fra din have, eller på din side af gaden, kan man sige, ja. over på et flisebelagt fortog, ja. imens der foran dig er asfalt, ikke? Jo. Men jeg spørge, hvad var der før? Ja, hos os var der klinker, hasleklinker, ja. og over på den anden side, der var der asfalteret. Nå, så det vil sige, at man er simpelthen bare byttede rundt, og så er man asfalteret på den anden side af vejen. Eller, ja, undskyld, og... ja, det var der før, og så man byttede man om. Ja, er vores klinker smidt Har du nogen idé? Altså, det mit næste spørgsmål var, at man kunne tænke sig, at de bare havde flyttet dine klinker over til faghængeren. Jamen, det har de jo ikke, for nu er der kommet rigtig fliser. Nog rigtig fliser? Ja, på den anden side. Du skal måske lige starte med at fortælle lytterne, hvad er hasleklinker? Hasleklinker, det er jo sådan nogle gule små fliser faktisk. Hmm. Men da hasleklinker jo ikke eksisterer mere, så kan de jo ikke forny den. Men... men vi ville da også gerne være tilfreds med sådan et foretår, som der er kommet over på den anden side. Og har du nogen idé om, hvorfor man har valgt at, at, at, at, at bestrø farvehandlerens foretår med, med disse dejlige fliser, mens man har sjasket Asperl ud over din side? Ja, men... Øh... Nej, jeg har ikke nogen idé. Altså, det er jo bedre for at kunderne at komme ind og ud, hvor der er fliser. Det kan jeg da godt forstå. Ja, ja, men det du der har en... da også et liv. Ja. Altså, jeg synes jo, det var uretfærdigt, at... Jeg synes, gaden i den helhed, det vil se bedre ud med fliser på begge sider. Nu nu vil jeg fået den så fin. Selvfølgelig, Æ, for ikke. det andet, synes jeg, at når vi havde fliser, eller sådan nogle små sten, så synes jeg også godt, at vi kunne få den, når de andre ikke havde det derovre. Det er noget mærkeligt noget, det kun er den anden side, der har fået det. Jan, øh, må jeg spørge om noget? Ja. Æ, har du øh, børn eller børnebørn? Nej, det har jeg ikke. Fordi jeg har børn. Man kan sige, at, det er ikke noget at få børnebørn. Øh, Jamen, jam, det, det jeg mener med det, det er bare, at øh, nylagt asfalt, ikke? Det er noget af til at stå på rulleskot eller skateboard på. Ja, det kan godt være. Ja. Og der vil jeg også jeg, jeg vil give Karen ret i, at det kan godt være, at det er godt at stå på skateboard, men det er, ikke noget, man, det, er ikke, det er jo ikke turister, der kommer fra et eller andet land over i Nej. Rumænien eller noget for at stå på skateboard. Men det er for at se objekt. den positive historie Karen, det vi selvfølgelig godt vil vide, det er, at nu har vi valgt at sætte fokus på din historie, ikke? Jo. Er der sket noget siden, at den her har været i avisen? Ja. Nej, intet. Intet? Nej. Og der har ja, ikke nogen... Jeg henvendte mig til en Marianne Kock i Næksø, og hun var meget negativ. Ja. Og det var kun hendes mening. Og så var det til en Jan... Jeg kan ikke huske efternavnet. Ja, ja. hvem, hvem er de to mennesker, Gerne? Jeg, øh, jeg ved faktisk ikke. Jeg kan ikke huske, hvad hun er hende nede i. Men det er i hvert fald hende, der har med vejen at gøre. Ja. Og hende, der løber rundt og, og bestemmer lidt. <laughs> ja. Men, og, og, <laughs> Men de prøver og, og, over at, hende hende. Hende, at han en lov, der er lavet i 1995. Men de beboere, der har været der... At man har lavet en lov, der siger, at der skal være asfalt på en side af vejen. Ja, men det altså alle de beboere er jo døde nu. Det er jo nye folk, der bor på Svandikegade. Det er jo klart. Og ja, det er jo, jo ikke... Og det er ikke bespurgt. Nej, men det, der, det, der, og det, man må se på den her sag, det er også et større turismæssigt perspektiv. Fordi Kirkeby har jo... Og nu skal jeg ikke, nu skal jeg ikke sige noget gange om Kirkeby, men det er jo ikke den by, der umiddelbart tiltrækker turister i tusindvis, fordi at den ligger som den eneste by på Bornholm inde midt i landet. Ikke sand? Jo, det kan godt være, at den ikke tiltrækker, men så jo. ved jeg ikke, hvad der er for nogle mennesker, vi går rundt med der i øjeblikket. Der nemlig 100.000 vise mennesker til Kirkeby ja. alligevel, og har de ikke fortjent at se noget penge når de går jo. ned og Fortsåret? jeg, jeg skal... synes i hvert fald, at Kirkeby er okay kommet enormt meget med i, i alle de år, jeg kan i ja. sådan er der mange gode forretninger, og hvorfor skal de ikke have lov at se på noget godt? Hvad er og det de rigtigt? Ja. Og, og, det, og vores vej, det er jo en, der kører masser af biler igennem. og... Og også jamen, tyske, har du set tyske biler i gaden? Jamen, den er, nu er det fordi, der er kommet parkeringen forbudt på den ene side, men ja. ellers der er der holdt biler altid. Undskyld, Karin, sagde du parkering, parkering forbudt på den ene side? Er det din side? Ja, det er der, der er parkeringen forbudt. så man må heller ikke parkere der længere? Nej, men det er på grund af brandvæsenet, de kan jo ikke komme igennem. Hvis der holder biler i begge sider. Wow, okay. Jeg er begyndt bare at se en vis øh, linje i det her. Man giver dig for og forhindrer at folk her at parkere ud foran dit hjem. Har du sagt ja. noget om kommunen på et tidspunkt? tidspunkt? Har, ikke, du, har ikke sagt, du har ikke haft en sag kørende mod kommunen, som gør, at de på denne måde venter mod dig? Nej, det har jeg ikke. Karen? Jeg ser ikke en anden mulighed end for, at vi må efterforske den her sag hos vejdirektoratet. Jamen, vi. det lyder samt godt. Vi, det vil vi prøve at gøre, i at det med. Men jeg skal her. lige høre, Karen, inden at, at vi, at vi slipper dig her. Hvad vil du helst have? Uh, vil du helst have granit, eller fliser, eller hasleklinker, hvis vi kunne finde nogen? Nej, Jeg vil da gerne have fliser, ligesom de andre år. Det må da gerne være ens. Fuldstændig rigtigt. Man, ja. man, man, man vil ikke have diamand, der støt ud. Man vil bare gerne Nej. have fliser, som de andre. Man vil gerne have pind. det. Det behøver ikke at være røde fliser som er oppe på torget. Det kan være ganske minige fliser, som der er på den modsatte. side. Ja, det vil være dejligt med røde fliser. Ja, og det er jo ikke en meget lille stykke. Der det mangler. Hvor de meget vil det 6-7-8 meter er noget i den retning? Ja, ja. Men det er de høje her i kommunen valgt at blæse på. Men vi skal se, hvad vi kan gøre. Jeg sætter Anders på sagen med det samme. Tusind jamen, tak for din jamen, tid. Jamen, jeg siger tak for det. Velbekomme, ingen tak. årsag. Såvel. For Frans Ferdinand, som spillede på ø, Roskilde Festivalen i går. Jeg så det ikke, så jeg håber, at de spillede nej, der i men går. men der var vist ikke meget, du så på Roskilde Festivalen i øh, går. Nej, jeg så faktisk ikke noget, fordi der var vi jo på vej herovre. Det er men, rigtigt. Øh, de var her med Matané. Anders, altså, vi har en quiz i programmet, yeah. som hedder Lokalmesterquizen. Ja. Yeah. Det er en quiz, som i denne uge handler om en Show nok, for det er her, vi er. Ja. Der er seks spørgsmål, vi stiller i dag. Vi har en lytter igennem. Ja. Kan lytteren svarer rigtigt på alle seks spørgsmål? Så går han videre til morgen. Det gør han nemlig, og eller så hun... går vi videre hele vejen til fredag. Så har hun vundet en tur, eller han, til Samsø. Ja. Og det er en forlænget weekend på Samsø i næste uge, hvor at... Hvor at, øh, man bliver indudieret, og man får to billetter til Skanderborg Festivalen også. Nej, tog ja, to man får festival. til Samtsøg. Samtsøg Festival ja, ja, ja. selvfølgelig. Jeg var, lidt, jeg var lige lidt hurtigere ude der. Det jeg kan sige, det var også fordi, du samtidig skulle få din hund væk fra parser med en anden hund, som ja, det var i gang med her på pladsen. Og det gør det, det der multitasking, det er svært. Men det er pokkersflot, når man ser det i, i frit resur. 73x20, 73x20 er vores telefonnummer. Ja. Ring ind og tilmeld dig lokalmesterkvissen nu. Nu skal vi have betrænigheder fra København, for klokken er 10. Fra Bornholm, via satellit, fra på Rønnetorv. Danmarks Radio præsenterer stolt. De sprøde heste. Anders Lund Madsen og Anders Breinhold er. De sprøde heste. Velkommen til endnu en time af De sprøde heste, direkte fra torvet i Rønne, hvor solen skinner ned fra en skyfri himmel. Og øhm, det er en dejlig dag, Anders Ole det, det er en det. dejlig dag, men selv på disse dejlige dage, det er det tryggeste af alle trygge steder, så lurer der også fare. Der lurer åbenbart en, en, en stor, stor fare over Bornholm i disse dage. I weekenden havde man dyrsku. Inde i Almeningen, Danmarks tredje største skov. Og jeg sidder, vi sidder, vi sidder, jeg, at, du sidder, står, du faktisk. Sidder, ja, jeg står lidt, det er rigtigt, med en uh, artikel mere fra uh, Bornholm på tidene. Det er jo så også det eneste store medie der er på stedet. Det er det bedste, det er det eneste troværdige, det eneste ordentlige medie ja. i Bornholm lige nu. Og det altså er også den eneste avis, ikke? Nå ja. ja. Øhm, anti på dyreskud er overskriften på en artikel. Ja, og i korte træk går det bare ud på, at man har hvert år hjemmeværnet er til stede som hjemmeværende er overalt, hvor folk bare ligger og brutter under dynen, fordi ja. de skal sikre øh, freden af det der. De er så også til stede på dyreskud, Så har man i år åbenbart haft en antiterrorøvelse på dyreskud for at simpelthen at vise folk, hvad er det, vi gør, når vi i øh, fanger terrorister. Ja, der kommer Der er åbenbart allerede nu en terrorfare omkring øh, toget her. Der er en øh, mand som kører på en mountainbike. Øh, han er ikke på øen, Nej. Det jeg godt sige. Han, han er udefra. Men du var midt i historien? Midt i historien. Det går simpelthen på, at, øhm, at øh, eskadrillerne i Rønne og Gudhjem har i samarbejde med hjemlandskompanierne i Hasle Rønne Næksø og Staben for, forberedt en, en opvisning af bekæmpelse på, på, på dyrskuddet her i weekenden. Det kan æm, være hvor som helst med dyrskud, der kan terrorister lure over det her. Ja, det kan de nemlig. Er, det er, kan der sted, er der et sted, at Osama bin Laden og kompagni er, så er det på dyrskuddet. Det har vi hørt. Nå jamen, det man bare kan regne med at det der øh, det, øh, manifesterer sig selv øh, som professionelle mennesker, det er, at, at de klar til, hvor man mindst. Det venter. Pludselig, vi sad her på, i solen på Rønnetorv, og pludselig kørte der en galning øh, på en mountainbike igennem studiet, og råber Claus Terrorist. Det er sådan, de gør det. Det er sådan, de gør. De forsøger at forstyrre, og vores samfund, vælter vores samfund og gør os usikre. Og du var usikker, da du var slået ud lige et kort øjeblik. Og det er det, de vil have. De vil have den frygt til at slå bo i dig, Anders Bein. Øhm, jeg citerer mere fra, fra ja. avisen her i Fattis, ja, hvor det så står, at øhm, en gruppe hjemmeværdensfolk øh, har gennem længere tid forberedt ja. en demonstration, ja. og det er på baggrund i øh, det nye lovforslag øh, fra, fra, fra staten, ikke, eller fra, fra Forsvarsforledet, øhm, har en gruppe hjemmeværdensfolk, altså et, forberedt en demonstration, hvor vi vil vise, hvorledes bevogtningsgruppen konstaterer indtrængende terrorister ja. om at hente hjælp fra øh, STO-gruppen. Der skal jeg måske lige afgåde det, der bliver øh, sagt der. Det er, at altså, konstaterer indtrængende terrorister C. Der er en, en befolkningsgruppe på et dyrskue, og pludselig ved man, nogle af dem er, er, er, er terrorister. Hvem er det, og hvordan finder man ud af, at de er der? Nemlig, og men Anders, der er noget ved den her sag, fordi vi har selvfølgelig researchet på den. Ja. Denne lange optakt bringer os hen imod en telefonforbindelse til en talsmand fra øh, hjemmeværnskompaniet her på Bornholm med Løjebæk. Og for at finde ud af, hvad er sket og hvad er snøg i den her sag? Ja. Og er der terrorister? Og hvem er Claus? Overskriften på øh, en artikel i... Øh Bornholms tidende fra, i fredags må det have været, er altså anti øvelse på øh, dyrskudet. Det viser sig, at der er noget lurvede ved sengen, fordi at... Øh, Kent Christensen, velkommen til programmet. Jo tak. Du er øh, sergeant i en gruppe her på, øh, på, på hos hjemmeværne på Bornholm. Er det korrekt? Det er korrekt, ja. Og hvad hedder gruppen, den hedder STU, men hvad står det for? Standard Survival of Operation. Og det er... Øh, øh, øh, kan man prøve at forklare det? Er, det er midt om på i Danmark. Okay, og I er en specialenhed? Vi er ikke en specialenhed, vi er bare, vi har en, en lidt mere uddannelse, øh, uddannet, end, end vi normalt hjemmehavnsenhed er. Okay. Kjeld, du står her på vej sydpå med din familie der skal på ferie, ikke? Ja. Så vi skal fatte os i korthed. Antitavrøvelse på dyrskuddet er overskriften øh, på denne her artikel. Ja. Og det kan vi forstå øh, her i studiet, at på, på Store torg, at det har intet på sig? Det har ikke noget på sig, nej. Øh, det, hvor, hvor det kommer fra, det ved jeg ikke. Uh, ja, jeg har ikke hele teksten, så så jeg kan ikke komme med artiklen, men uh, det har i hvert fald ikke noget på sig. Selve øvelsen, det var en bevogtning og forsvarsøvelse med noget adgangskontrol i, og det er det vi laver til hverdag. Der står her, så skal jeg lige citere fra artiklen. Det er at der, øh, øh, der, at der vil være et, et, som du siger der, så vil der også så forberedende demonstration hvor vi viser hvorledes bevogtningsgruppen konstaterer indtrængende terrorister og må hente hjælp fra STO gruppen som jo er ja. Og så videre. Disse demonstrationer finder sted på lørdag og søndag eftermiddag i hensyn til dyrene. Det synes jeg er meget sødt. At, ja. at, at, men det er rigtigt det her, ikke? Altså der er blevet lavet øvelsen ude som, som helt enkelt i for offentlig forsvar. Og det er det, der står i programmer, og det er det eneste, vi laver. Altså, er vi inde i terrorbekæmpelse eller noget andet, så er det politiet, vi skal Så det vil sige, at øh, hjemmeværende på Bornholm har intet med øh, hvad kan man sige tærbekæmpelse en eventuelt terrortrussel at gøre? Okay. Overhovedet ikke. Kun hvis de bliver bedt om at hjælpe til en given situation. Men det er jo politiet, der tager de, der, der tager de beslutninger. Okay. Det er jo en Jytte Lund, øh, som er jeres informationsdame tror jeg ikke? En informationsmedarbejder øh, i hjemvernet der har udtalt det her. Ja. Hun øh, udtalt så, øh, øh, lige inden vi går videre til ja. det sidste spørgsmål. Ja. Kjell, det vil sige, at du kan afvise, at der var ikke var nogen øh, øvelse i, øh, i weekenden. Det okay, er korrekt. Og der var heller ingen, eller der var ingen terrortrusler heller? Og det er ikke et mig kendt i hvert fald. Okay. Øh, til sidst øh, stod der her i artiklen, at øh, Jytte Lund, jeres informationsleder, øh, informerer, at øh, i Årbløs stand øh, var jeres stand meget mere øh, omfattende end normalt er. Og det er jo det, der hedder en værningsstand. Ja. Hvordan gik det? Det gik fint, synes vi. Øh, vi havde masser af mennesker, der var på besøg, siddet mm. og snakke med os. Og vi har også fået nogle nye medlemmer på det. Så, så det gik rigtig fint. mig må, må jeg spørge om en sidste ting her? Hvis det nu var, at det her havde været en antiterrorøvelse, og, øh, og, og der er selvfølgelig en vis diskretion krævet omkring antiterrorøvelser, så ville du vel heller ikke indrømme her i radioen, at det havde været en antiterrorøvelse, selvom det havde været en antiterrorøvelse, vel? <laughs> øh, hvad? Udkendt set er det fuld tid, der tager sig terrorbekæmpelse, så, så det er slet ikke noget, vi os med til hver dag, kun hvis vi bliver bedt om det. Men, men, men, men er det ikke også korrekt, at hvis du er blevet bedt om det, så er du selvfølgelig også blevet bedt om ikke at sige, at du er blevet bedt om det? Og tænkte, ja, det kan jeg jo ikke vide. Det kommer an på, hvad de fortæller os jo. det er jo egentlig et hypotetisk spørgsmål. Men har, jamen, det kan man godt, har vi ikke at gøre med, at, at, at denne Jytte Lund, denne smukke øh, kvinde, har, har simpelthen kommet til at synge? Og nu er I i gang med at, at, at pensle glasur ud over det her, at hun taler over sig, og hun sidder et eller andet sted med et meget stort stykke granit om benene. Det kan da godt komme til med et meget stort stykke granit om benene et eller andet sted. Det kan jeg ikke udtale mig men ja, altså det, det, det der foregik på den øvelse her, altså havde det været noget med antiterror, så havde det politiet, der havde været en del af Det Hvis de overhovedet ikke to, så kan det ikke have noget med antiterror. Med mindre at, at, at, at, at det er noget, I skal sige. Jeg tænker bare, fordi jeg, når jeg tænker antiterror og dyrskuer, så tænker jeg, hvilket dyr ville de gemme sig Ja, ikke også? Jo. Det her, det var en demonstration af, hvad vi går og laver til hverdag, og det var en del af en værvningskampagne som vi laver hvert år på dyrskuddet. Hvis der, der i, i de sidste tre år, så du kunne se, os, hvad det er i min store Og det er, vi demonstrerer simpelthen, hvad vi går og laver til hverdag, for at gøre folk interesseret i vores arbejde, så dermed vi kan bære nogle folk. Jeg ser, at vi har at gøre med en hård benægt, og ved du hvad, ja, det, det, det tjener dig til ære. Nu vil vi tak. lade dig tage på ferie, og, og, og, og, og så holder vi øen terrorfri, så længe, så vidt vi kan. Ja, det men, jeg er jeg glad for. Men tak for din tålmodighed. Og god ferie, Kjell. Ja, farvel. Vi har et telefonnummer Det skal vi jo lige sige med. Det er 73x20. Man kan ringe til vores øh, lokalmesterquiz. Lokal Og lokalmesterquizzen, det er seks lette spørgsmål om hånd. Kan du svare på dem, så går du videre til Lokalmesterkonkurrence. lokalmesterkonkurrense. Jeg tror, det er, det er den øh, nye tingle fra... Vi skulle sgu selv skrue væk for hende der. Øh, øh, hun hedder Christina Grus. Christina Grus? Ja. God, ja. Men det er der ingen grund til at tvæle ved. Jørgen, velkommen til programmet. Tak. tak. Og Jørgen, du ringer fra Mikkelborg i Sønderjylland. Det er rigtigt. Du er øh, bundemand. Ja. Og øh, hvad er det for? Er det landbrug, eller er det dyr, du arbejder med? Jamen, ja, landbrug er, er altså også dyr. Dele. Det er begge dele. Nej, men jeg ja, tænker, ja. På, er det jordbrug, eller er det, er, det, er, det, er det dyr? Jamen, det er dyr. Det er dyr. Grise. Grise? Ja. Og hvad er besætningen på? Den er på 290 sør. Er, Hush, det er, er, det meget, er det meget eller lidt, Jørgen? Det er meget. Det, det er lidt i dag. Nå. Jørgen, øh, du, vi skal jo i gang med den her lokalmesterquiz quiz øh, om ikke så forfærdelig. længe, ikke? Ja. Ville du kunne forlade øh, dine 290 søger og tage til samme i næste uge? Ja. Hvem skulle du have med, hvis det er, at du går hele vejen? Jamen, min familie. Og hvor stor er din familie? Jamen, det er en kone og to børn. Ej, Jørgen, det lyder hyggeligt. Jørgen, ideen med det her er, Det er, at... Øh, vi har, vi kan godt kalde det en finale fredag alligevel ikke. Fordi det, der sker, det er, at øhm, i dag kommer du igennem som den første lytter. Vi har ja. seks spørgsmål om Bornholm. Kan du svare rigtigt på dem alle sammen, så går du videre som dagens mester til i morgen og så fremdeles resten af ugen, ikke? Ja. Så man kan sige, at du har lidt svære odds, fordi i sidste uges vinder af, af, af billetter herover øh, til en, et forlænget weekend. Det var en, der Robert, der vandt. Han var faktisk den sidste lytter, der var igennem fredag eftermiddag. Han svarede rigtigt på et spørgsmål, ja. og så øh, ryger han altså videre her til Bornholm. Ja. Så lige så snart, hvis ikke forhåbentlig sker, at du svarer forkert til så øh, ryger der en ny lytter ind. Ja. Var det uh, til at forstå... Helt sikker. Det er godt. Jørgen, er der noget andet, vi skal snakke om, lige inden, øh, inden, inden, inden vi går i gang med Kvisten, om et øjeblik? Nej. Har I nogensinde haft fx. besøg af Palle? Palle? Nej, men jeg hvis det er i han Kommer han nogensinde forbi og lige Nå. giver et trut? Nej, nej. Nej, nej, det passer Æ, han ikke. Han burde halv. egentlig komme og give et nummer, ja. Ja, men det har han ikke været. mig meget bekendt i hvert fald. Passet ikke Palle? Nej. Jørgen, om et øjeblik, der er du øh, ugens første deltager i Lokalmester, Kvisten. Helt og lykke. Anders, vi sidder på, øh, på store torg i Rønne, ikke? Ja. og øh, du, har jo, du bor jo på Bornholm og en stor del af året. Ikke? Ja, det er korrekt. Og øh, jeg tænker, øh, livet blomstrer jo, er det, altså, det er jo det. helt voldsomt. Klokken er, er, er halv 11 om formiddagen, og det er, det er en mand, der det er mylder med folk. Ja, det gør det altså. Og det er folk, der ikke bare kigger, det er også folk, der står og, ja. og det er noget, vi kan lide herovre. Bjørn, ja? hvor stor er uh, handelslivet i uh, middelborg Sønderjylland? Jamen, der er den få så er der ikke mere. Der er en krog, men den øh, ligger stille lige for ting. Om sommeren? Var det, det, han, var det ikke det, han burde åben? åbent? Jo, men øh, den er til samt. Hvis der er nogen, der vil købe den, så, så skal de være velkommen. Hvad koster den, jo? 2,9. Jo, oh, det er sådan, de også betaler. Ja. Jørgen, vi skal i gang med quizzen. Det, der kommer til at ske, det er, at Anders Lund han læser spørgsmålene op. Du det får to muligheder. Svar du rigtigt, går du videre til næste spørgsmål. Svarer du forkert, så siger vi farvel. Og helt til Mikkelborg, er du klar? Ja. Her er spørgsmål nummer et. Afstanden fra København til Perlen i Østersøen er cirka den samme som mellem København og Uderslev på Fyn, hvis du vælger at køre mod vest i stedet for mod øst. Men hvor mange kilometer er det? Er det A, 165 km cirka, eller B, cirka 145 kilometer? Ja, det er for det tager men <laughs> <laughs> man må have sejler sådan en færge. Den er i øvrigt sindssygt, den der kat kat katamaranfærge. Det er en stor færge. 13.000 liter vand i sekundet sprøjter den ud fra turbinemotorerne. Ja. Og hvis man tager et ja. det, så har man faktisk et rigtigt svar. Men det er, lad ja, det nu ligge. Jørgen, vi skal bede med et svar. Ja, jeg siger 165. 165. Jørgen. Ja. Farvel. Nå. Og helt, til Mikkelborg. Ja, helt til Mikkelborg. Anja, velkommen til programmet. Tak, tak. Anja, hvad er så er det rigtige svar? Ej, Ej, var det ja, rigtig, modstænd, Anja. det er 745. Anja, så vil vi gerne snakke med dig, vi skal lige høre, hvor ringer du fra? Rønne. Hvor er henne omkring Rønne? 5 øh, minutter fra Stortorv. Så tak. det vil sige, hvis du tog og havde en mobiltelefon i hånden nu, så vil du godt kunne løbe ned og deltage, hvad kan man sige, live live i quizzen? Det kunne jeg? Godt. Men det kræver, at du svarer rigtigt på det næste spørgsmål, okay. ellers, ellers gider vi ikke sætte det i gang. <laughs> Nej, men det, og det næste spørgsmål kommer her. Den mest benyttede rute for at overvinde disse 145 km til Bornholm går via svenske naboer. En af færgerne er opkaldt efter en røgnekøbmand og frihedskæmper. Hvem var det? Var det A, Poul Kofod eller B, Willem Clausen? Poul Kofod. Og det er Anders Reinholt. Anja. Ja? Farvel. Før bliv inden dør, ikke? Hej, hej. Tak, hej. Brian for Uden, til velkommen til programmet. Ja, goddag. Hvad hedder færgen så, hvis ikke hedder Paul Kofod? Hvad hedder du? Hvad hedder så, hvis ikke hedder Paul Kofod? Ja, nu du ikke spørgsmål, for jeg snakkede med ham der, Det skal ikke ligge der til last. Du får dem lige en gang til. Det kan A. Paul Kofod. Det var så det, Anja gættede på. Og så kan den hedde B. Willum Clausen. Det har hun ikke gættet på endnu. Og hun er så, væk. Jeg tror, jeg siger Clausen. Det er ikke korrekt. Ryan, tak, velkommen til programmet. Du er 35 år, og har du sommerferie i til? Nej, jeg har ikke sommerferie, nu er det først Så det vil sige, at du kan altså godt tage et smut til Samsø? Ingen problemer. Virker det mærkeligt, at vi stiller spørgsmål om Bornholm, men præmien er noget til Samsø? Nej, egentlig ikke. Man skal jo rundt i Danmark på et eller andet tidspunkt alligevel. Var det rigtigt? Hvad, Hvad er du, når du arbejder? Jamen, jeg arbejder hos Danske Fraktmænd i Odense. Og så du kører lastbil, du er fragtmand? Nej, jeg kører ikke lastbil, jeg er ind på vores øh, læger. Okay. Ind i Odense. Er det, her er spørgsmål nummer tre kommer her. Rønne er Bornholms største havneby, men som ø er der jo ikke langt til vandet, Uagtet hvor på øen, man befinder sig. Hvor lang er Bornholms kyststrækning? Er den A 209 km eller B 158 km? Jeg vil sige 158. Ja. det er fuldstændig rigtigt. Okay. Og ved du hvad, for at gøre det sådan lidt jeopardy ja. og lidt, hvem vil være millionær, så spiller vi et stykke musik. Og så ja. Æ, er der altså to-tre spørgsmål tilbage for dig. Og ja. så kan du blive dagens lokalmester, ikke? Jeg prøver. Det hængende. Okay. Her er det. Loft. Loft og uh, City of Dreams, en tidligere P3's uangåelig. Brian, du er jo stadigvæk, ikke? Ja, ja. Har du nogensinde... Uh, jeg er lige blevet uh, disset af vores producer, blandt andet. Anders kiggede også mærkeligt på mig, da jeg sagde, nu gør vi det som i Jeopardy, og hvem vil være millionær og spiller en plade og holder spændingen? Jeg har, det gør, man, jeg det gør har, man ikke jo. Jeg har set den uh, spille en helt plade i Jeppe, din gang. Ja, men du har også været meget lang tid inden der. var Det, det en, der var det en, er nemlig rigtigt, Anders. Ja. Tak. Så er du blevet en disse også af Brian for Odense Sky. Så kan vi videre. Ja, Anders er, en, Anders er en god mand. Han har reddekryllet bølle i snorbrug forhold. Ja. Ja, ja altså, Brian, jeg hedder sådan noget med yndlingselever og sådan noget, men det gør et pokkers godt indtryk, når man kan huske noget. Det er nemlig rigtig er en af de mange, der har reddet på i ja, det kan. Anders, tage spørgsmål nummer 4. Ja, lad os da gøre det. Er du klar, Brian? Ja, ja. Godt. Spørgsmål nummer 4. Er man først kommet til Bornholm, med afstandene ikke så store. Øen har Amtsveje svarende cirka til prolon plus de første 6 etapper af årets Tour de France. Men hvor mange kilometer Amtsveje er det egentlig? Er det A, 1101, en kilometer, eller er det B? 958 km. Du lige få det sidste igen. Ja, 958 B. Der vil jeg sige den første uh, 1.001. 1101. Ja. Og uh, Brian, det er ja. fuldstændig korrekt. korrekt. Okay. Nu går vi videre til spørgsmål nummer 5. Hvis man ønsker at gøre Jan Ulrik, Lance Armstrong og Ivan Basso kunsten efter på Bornholms veje, så kan man lege cykler hos Bornholms Cykeludlejning. Hvad koster det at lege en mountainbike i syv dage? Er det A. 400 kroner eller B. 350 kroner? jeg tror ikke, I sætter de om Jeg tror, det er 350 Brian, det er også fuldstændig rigtigt. Yes! Og nu vil jeg godt sige ligesom, og jeg synes jo Kester, og det er ikke noget om Lars Dansko, men Søren Kester har været og altid har været den bedste Jeppity-vært, ikke? Sige ligesom ham, nu bliver det spændende, for nu er det sidste spørgsmål. Ja, det er. Det kommer her. Ja. Spørgsmål nummer 6. Når man er ude på vejene, kan man komme rundt mellem de Bornholmske kommuner. Men hvor mange kommuner udgør Bornholmsamt? Og der skal man måske sige, hvor mange kommuner udgjorde de, indtil det blev en stor regionskommune her. Er det A, 5, eller er det B, 3 kommuner, der var indtil det blev en stor regionskommune? Jamen, det må have været 5. Og kan du endda... Ja, som du næsten hører, så er det det korrekt. Det er det, vi kalder en uh, fanfare i Kvidsføret, brigen. Tak skal du have. Ja, og det er jo selvfølgelig... Kan du, kan du give mig kommunerne, brigen Som de hed? Oh, det er kun det. ekstra. Det er kun nu. Det er Jeg kun kransen. Fuldstændig rigtigt, og, og der var Hasle, hasle og der var Erling og Kudhjem, og så ja. var der... Svandekar. Nej. Ej, det blev aldrig en kommune. Nej. Men der var Næksø, Nej. og det var altid den, den kalder Renegalt Kommune. Kommunen, der egentlig helst ville høre til Litauen. Men lad det nu ligge. Vi er blevet en kommune nu, en knytnæve mod Øst, og du er gået videre til i morgen. Og Brian, det betyder, at vi ja. ringer dig op nogenlunde samtidig i morgen, og øh, så kan vi sende til Odense til Frankvandcentralen øh, en P3-pakke, som ja. består af en P3-nøglering, en P3-t-shirt, og ikke mindst øh, pladen, der hedder Uangåeligt. Det er øh, en, en CD fyldt med dejlige, dejlige numre, som har været lige her på p Det er godt. Vi snakker så hvem om, Brian? Det gør vi. Og okay, okay hej. Hej. hej. På vores hjemmeside, øh, på et eller andet tidspunkt, når ved, vores internet kommer til at virke, der var der ligge en lokalquiz om Bornholm, hvor du kan udforske din egen viden. Og øh, du kan selv også. Det kan, man, øh, det kan man så ikke, Anders. Med et spejl. Det vrind skal hjemmeside hjemmesideadressen. Der er Alfa, han er både med yoghurt, og øh, det kunne have været dig. Anders massen. Ja. i dette øh, savnomspående program, der hedder De Sprøde Heste, som øh, du er med til at lave nu, ikke? Mm -hmm. og de næste tre uger, mm -hmm. der har vi hver mand, der en øh, person igennem. Det er en øh, mand, som øh, vi kalder, øh, har valgt at kalde en militært orakel. En militært orakel? Nej, et militært orakel er, er vel mere det rigtige ord. Ja. Han er øh, oberst ja. han er major. Jeg har glemt, hvad han er. Men det er lige de meget. Han hedder Lars R. Møller. Og øh, man kender bl.a. Lars, at jeg mødt for, øh, når øh, der har været krige rundt omkring i verden, ja. så har han været ekspert for øh, TV2-nyhederne. Ja. Et fantastisk menneske. Og vel også mand der stod bag Operation Bøllebank. I sin han stod i den grad øh, bag Operation Bøllebank. Øh, han har tidligere i programmet fortalt, at øh, det er navn, så man ikke kunne fortælle, hvem der havde fundet på, ja. øh, gav en del ballade. Jeg mener, det var nede i i det tidlige Jugoslavien, ja. hvor at, øh, man kaldte den operation Bøllebank. Ikke? Ja. Men der har ligesom ikke været ballade dernede siden, og det er det er helt rigtige navn på den operation. Så man kan sige, at den virkede. Ja. Øh, Lars Møller, han skal... I øvrigt nu, når du lige nævner det her, jeg ved godt, vi skal snakke om Lars Møller, men det er, bare, øh, det er meget svært at komme ud omkring og øh, skabe fred uden og, øh, omkring i verden, og så undgå at nævne Bornholms verden som jo altid har været i aller aller Det vil Lars også bekræfte, når vi nu kommer hjem om det, at der findes ingen over og ingen ved siden af Bornholmsværn, når der skal krydses op ude omkring i verden. Og blandt andet Albanien. Husker du at man havde en episode i Albanien for nogle år tilbage, hvor de skød op i luften, og så var der folk på at kuglerne simpelthen kom ned igen og ramte folk i hovedet. Fordi de var så glade over at blive frie i Albanien, de skød op i luften, og det greb om sig. Så tænker man, at det her det må stoppe. Hvad gjorde man fra NATO's side Man ringede til Bornholmsværn, fik et kompani ned, og så sagde de: "Nu så lad, lad være med at skyde op i luften, det en galt, for de kommer ned igen, og der har ikke været ballade siden. Nej, det er smukt. Lars er møller vores uh, militær orakelskab, bl.a. Uh, formodentlig fortæller om Hammers hus, og så er jeg meget interesseret i at ja. vide, hvad Lars skal. Han er, er i gang med at pakke campingvognen lidt uh, ja. senere på ugen, og så uh, bliver han vores uh, campingpladsanmelder oh, uh, sommeren over. Oh. Så skal vi have noget musik. Kommer der der. manden bag Operation Bøllebank. Han er selv blevet beskudt og har givet ordre til at skyde igen. Han er dekoreret med en grad af dannebo og hedder for god tjeneste ved herren. De sprøde heste er stolte at kunne præsentere. Det militante orakel, oberst Lars R. Møller. Velkommen til programmet, Lars. Jo, da. Du befinder dig i München. Ja. Yep. Sidst vi snakkede med dig, stod du på en monark sådan en tankstationsrestaurant. Hvad, det er rigtigt. Lars, hvad har dig til? Hvad bringer dig til München? Jo, jeg skal ned og holde et foredrag fra et tysk firma, der hedder Kravs Marseille. Det er dem, der laver leopard hmm. Og oh, ja, det vil sige, at på den måde kan man, kan man se, dermed øh, konstatere og måske groft skitsere og sige, at øh, du har måske noget at gøre med den, den kommende bygning af leopard oh, Overhovedet ikke. Men jeg skal bare ned og fortælle dem, hvordan man bruger dem. <laughs> ja, nogen skal jo gøre det, som man siger. Men øh, før du går ind og, og gå i foredragsmodus, så er der et par ting omkring Bornholm og forsvar, som vi gerne vil have lagt til rette. Lars, det er jo dig, man ser i, øh, i nyhederne. Det er dig, man ser rundt omkring fortælle, når, når det handler noget om det danske forsvar, og primært om hageren. Mm. Og øh, øh, Lars, hvad kan du sige om Rønne? De sender jo for Store Torv i Rønne. Jamen, det er meget sjovt med Store tår, fordi øh, det minder lidt om, om det, der hedder fæstningen Rønne. Og øh, det er faktisk et af provinsens største tog. Så her samlede man styrkerne inden de skoene på den store æbner ja. men, men første gang, man hører om Bornholm i militærhistorien, det er omkring år 1080, hvor Knud den Hellige ja. han kæmper med vinterne om herredømmet i Østersøen. Og han udnævner en mand der hedder Ejkild Ravnorsson, som jaren til Bornholm, og han skal så rense Østersøen for alle de her vimmelige vinter. Mm. Og det går rigtig godt for ham. Han får ud af en tilnavn, der hedder Blod Ejgild. Det i Ejgild? Jamen, det er jo det, nej. Men, øh, men desværre falder han også til sin anelsesøgerøver i selv, og så ryger roen, da han kommer til at kaste over et, øh, et skib på Konger ja. øh, op på Norge. Grådigheden bliver hans endeligt. Jamen, det er jo det. Men så kan man også huske, at, at i freden i Roskilde, hvor vi fra sidste år, der røg ikke i de tre svenske provinser, men, men Bornholm var jo faktisk også til Sverige ja. i 1658. Og hvad skete der så? Jamen, i samme år, der fandt Bornholmerne sig ikke i det længere. Og øh, Europaet, øh, den Europa ved øen og sejlede til Guldmavn, og sagde, at det mente de i øet øh, ikke. Nå, rigtigt. det tyder så, at øh, man faktisk befæstede Christiansø, og man skulle også befæste befestet Og I har nogle, nogle små ting, I næsten kan se på torvet. Altså pastellet, der ligger oppe ved og Kielgård, er en, er en del af den gamle Brønne -Befesten. Men, øh, er, det, undskyld, du, Lars, er, det, er det der, der er bygget netto i dag? Nej, det er længere Æ, væk. Ikke helt, det er længere væk. Ja. Nu, nu skal du for en ret ikke tænke på mad og øl, men tænke på <laughs> kultur. Ja tak, tak, ja tak, det skal jeg nok gøre. Undskyld, Lars. Okay. Jeg, jeg tager ham med dig nede i eftermiddag, så han selv kan se, at der er, det er jo stadig også emballerede kanoner. Ja, det, det lyder rigtigt. Og så er nu ude over den der befæstning, så skal vi også lige tænke på bomberne mange i ja. Den øh, 7. og maj i 1985, altså øh, 1945. Ja, og Lars, kan du huske, hvor mange bygninger det var, der ikke blev ramt af bomber i forbindelse med bomberne i Nexø. Jeg blev nødt til at sige til dig, at jeg kan ikke huske det, for jeg var ikke født dengang. Nej, men øh, der kan jeg, øh, jeg har snydt lidt, øh, og jeg kan sige, at der var ingen bygninger i Nexø der ikke blev ramt af bomber øh, under bomberne manget. Det var så massivt, mens man gik rundt og festede over i København, så havde man jo lige glemt, Nyt er ude i Østersøen. Jamen det er jo det. Lars, øh, det der. Øh, vi, har, vi har snakket om dig øh, i løbet af, øh, af de sidste par uger. Om at fruen og dig, og ikke mindst jeres hund, skal jo øh, på sommerferie. Goin. Og hvornår er det at din ferie starter, Lars? Jamen, øh, min ferie er i princippet startet her i løbet af den her uge. Men alligevel skal du lige tilmødes min... det. er det ikke er startet, så øh, er det jo ligesom at diskutere med tyndloven, hvis man gør noget andet end det, hun siger. <laughs> ja. Må, må jeg spørge, det vil sige, at fruen hun er fri for, på mandag? Nej, næste mandag. Næste mandag. Og øh, fordi vi vil gerne have dig til, at I skal på campingferie, for dig. Ja. Yes, og øh, vi vil meget gerne øh, have, have dig til at øh, give en anmeldelse af campingpladser rundt omkring i ja, landet. det gør jeg gerne. Og øh, må jeg spørge, hvor starter I turen? I Hobro. Er Er det forsvarspolitiske klogt, mand. Ja, fordi lige ved siden af Hobro, der ligger noget, der hedder Fyrkant, som er en vikingborg. Fuldstændig rigtigt. Så det bliver man jo nødt til at tage med. Og, og når du anmelder anmælder så vil vi også godt have et vurdering? Altså er den nemmere indtaget? Præcis. Ja. Ja, det, du tænker vel mest på, på fædhusanlæg? Præcis. Og, og, og hvor sætter man ind for at beskytte de, uh, det, der hedder primære funktioner på en kæmpeplads, som jo er fædhusanlægget? Okay. Præcis. Lars, øh, vi har 45 sekunder til, vi skal starte nyhederne. Er der noget, vi lige skal runde inden? Vi siger farvel og får god dag i München. Ja, vi skal runde en lille præcis ting omkring hjemvandet her på Bornholm. Så kan du forestille dig, nu kan vi jo ikke overhovedet nå at sætte dig ind i historien, men hvis man fra hjemvandets side har haft en antiterrorøvelse på et i almeningen i løbet af weekenden, og efterfølgende siger, at det ikke har noget på sig, kan man så ikke forestille sig, at det er noget, de siger, fordi de skal sige, at det ikke har noget på sig, fordi ellers vil man give de andre, om jeg så at sige, et kedeligt kort på hånden. Jeg er der sikker på, at det kan også skyldes en hemmeligholdelsen. Altså, indskyldning til hemmeligholdelsen. Præcis. Der kan man jo ikke gå og sige sådan noget i radioen. Det burde og du også på forstå. Jamen, det er lige præcis det. Og Lars! Og, ja? Nå, så må vi ikke længere nej, ud. det. der er nødt til ni sekunder til den hedderne Lars. Åh oh ja. Er du der med, Lars? Ja, ja, selvfølgelig. Vi vil bare sige farvel og uh, have det godt nede Og giv tyskerne ordentligt pulver. Ja, det er jo. Klokken er Klokken er 11.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 De heste Og store torv i Rønne, hvor vi sender fra, er ved at udarte sig til sted, uh, hvor der er rigtig, rigtig mange mennesker. Det uh, ligner en, uh, det, man vil kalde en lang lørdag i gamle dage, uh, hvor butikkerne de havde åbent til længere end uh, 12.30 eller kl. 13. Og uh, solen, den bager ned over Østersøens Perle. Den viser sig fra uh, den bedste side, øen her, hvor uh, uh, vi altså befinder os midt i Rønne. Inden vi lukker de sprøde heste kl. 12 i dag, så uh, skal vi blandt andet have... Uh, det som vi de kalder en lokal ledelse, det er simpelthen ø, vores huslæge, sjovt nok, og det er ikke særlig nepotistisk på nogen måde, men det er din bror, Anders Lund Madsen. Det går som er Peter Lund Madsen, ikke? Det går rigtigt. Og ø, hvad tror du? Peter, ø, har, har du snakket med din bror i weekenden? Nej, jeg, jeg, jeg snakker nødig med ham. Det vil sige, at det er måske første gang flere år, I snakker sammen Ja, i dag. Det, bliver, det bliver faktisk lidt rørende. Øh, måske øh, skulle vi droppe ø, at snakke om sygdommen? eller måske skulle vi ø, have fat i hende, hvad hedder hun hende der fra Sporlys? Anestine... Øh... Anestine Sig. Line Bavndagelsen? Vi skal falde Line, fordi det her det er et fucking afslivet sporløs. Endelig finder vi sammen igen. Og så skal hun være sådan en mellemmand dame ja, og græde for. Græd for. Ja, elsker, når Line græder. Så skal vi også. Øh, vi har øh, de steder, vi har sendt, og det er jo altså Roskilde og København. Begge steder har haft samlere. Vi er på ja. jagt efter øh, folk, som bor rundt omkring i, i landet, som er samlere. Hvis ja. du selv er samler på et eller andet, eller er, æ, kender, eller eller en er samler. Eller kender en samler, din naboer samler. Samler. Samler. samler, så uh, skriv til os på vrends fordi fordi uh, vi skal nemlig bruge samlere af forskellige arts, samler. forskellige karakterer, de steder, hvor vi er i landet. Og vi har fundet... En samler her på øen, han hedder Rømer. Det gør han. Han er pedant øh, for en skolemal eller sådan noget ejendomsfunktionær hedder det vel egentlig. Det er ejendomsfunktionær, ja. Det tror jeg, øh, på et øh, gymnasium her på øen. Ja, ikke et gymnasium her på øen, gymnasiet her på øen. Gymnasiet her på Det er øen. jo altså ikke New York, vi er vi ja, ja, er mit fejl, Anders. Rømer jo. han har, uden at, øh, at overdrive, i hvert fald Bornholms største samling af kuglepenne. Vi skal hilse på Rømer om et øjeblik. Nu skal vi til det, Anders. Den yeah. første samler øh, en udsendelse, uh, heste udsendelse fra Bornholm. Yeah. De sprøvede hesteudsendelse Vi har fået fat i den første samler Og det er dig, Udof Rømer Velkommen til programmet Ange, Tak. Rømer, øh, du er Udoverhed Rømer, er øh, vicevært Hvad hedder det? Visevært, pedel ejendomsfunktionær Hvad hedder det på Pedel? På, du er pedel på øh, Rønne Gymnasium Rønne Amts Gymnasium Rønne Amts Gymnasium på Homs, på det er gode research, vi har lavet omkring det. Ja, det er, men det er, ikke. Det er også fordi, det vi har været fokuseret på, er jo ikke Oles professionelle liv. Det er den anden del af, af, af Olofs, undskyld, Olofs liv, som er øh, samlingen. Og Anders, kan du fortælle, hvad er det, du sidder med ved fødderne lige nu og med i hænderne? Uh, Louise Voldfors reporter har lige uh, været sammen med Rømer hjemme og, uh, og hentet hente, uh, en taske, sports taske, som er pakket med kasser og ligesom plastik plastikstex med, med, med kuglepinde. Og Rømme, hvor mange kuglepind har du? Jeg har et sted mellem 3.000 og 5.000. Et sted mellem 3.000 og 5.000. Ved du, hvad verdensrekorden er? Ja, den er 67.000, det går i Og det er en dansker, der simpelthen har det rekord? Han er jyde. Ja, men de jyder, de har jo heller ikke meget andet at tage sig til, end at samle på kuglepind. Der er nogle andre, der skal have noget for hånden. Jeg synes, 3.000 til 5.000 er mange kuglepind. Hvornår startede du på denne samling? 1883. Den 17. maj, kl. 14.33. Kan du huske hvilken kuglepen der var den første du fik? Ja, der stod Quickly på. Der stod hvad stod der på? Quickly. Quickly. Quickly. Quickly. Var ikke, det du de hørte noget i mine ører? Hvad, hvad var det? Så, hvad Hvad der? Inden for, for musikken. Hvad var det at der, der, jeg gjorde at du den den øh, øh, øh, hvad var måneden Den hvad var det der gjorde at du netop på dette tidspunkt sagde, at nu begynder begynder at samle. Ja, jeg fik en kuglepen, jeg fik to og hvad er det nu der der samledes? Så gik jeg videre ind i systemet. Øh, Rømer, øh, hvis vi kigger ned her, nu prøver jeg til at bare tage et øh, bestemt, eller et, det øverste, det er så, op her. Øhm, så er der altså, et tjek over, nu hvor de så ud, skal jeg på. De, de er alle sammen forskellige, de lige der er blandt andet en for Kristelig øh, Folkepartis Ungdom. Og her der har er... vi en for BP, jeg hed den britiske øh selskab og en, Kastrol der øh, er i kuglepin. EG Husholdningsmaskiner. har du nogle af de samme kuglepin i samlingen i rymmer? Har du nogle af de samme? du to af samme kuglepin? Ja, men det de, de bruger jeg, som bytter. Okay, så det vil sige der er simpelthen et marked, byttemarked. Der eksisterer det en enorm ja, byttemarked. Den, den her fra Damros radio skal jeg laver et reklame. Og oh, du har en der kuglepin. Øh, må jeg spørge hvornår har du fået den? Den ser godt nok gammel ud. Oppe på, på Holmes radio. Det var de her rundvisning i, i sidste år i september. Og Olaf, kan, kan du fortælle mig, er, hvad er en god byttekuglepind? En god kuglepind, er... er der, der nogen, er i, der er meget, meget sjældne? Er der nogen, som, som, som du under som du ingen, skal have ti for? En af de bedste kuglepinder, jeg har, den sidder jeg har den med her. Aha. Der har jeg fået min chef på Bornholms den Gunasehede Ja. Af Finn Pedersen. Finn. Og der står på hans Amt Gunasehede 37, 9, og, Rønne. og der er kun lavet en af den, siger han til mig. Det vil sige, at du er den eneste i verden. Hvis du skulle bytte den for noget, det er jo utænkeligt, men hvis du skulle, man hvor, mange, se, hvor, mange, nu på hovedet. hvor mange kuglepinde skulle du så uh, have i, i, i bytning? Jeg vil slet ikke bytte den væk nu. Jeg en som en gave, så siger jeg mange tak. Ja, det men det, men. hvad er den værd, hvis man skal gøre dens værdi op i kulpinden, antal? Det kan man ikke gøre op. Men kan du så, Ola, ud af dit kuglepinde, som du vil være villig til at bytte med, er der så nogen, hvor du kan sige, at den skal du i hvert fald have 50 for? Jeg bytter lige over, hvis det er nå. en, jeg ikke har. Nå, nå. Olof, du øh, engang i 96 skulle du deltage Nej, i, øh, i 83? Nå, undskyld, Nej, undskyld. Det var 3, vi 96 skulle du deltage i en... Undskyld. Eh, skulle du deltage i Elevatoren, øh, fredagsunderholdningen på, på TV2? Ja. Og fortæl, hvad øh, der skete. De ringede og, og snakkede med dig. Og hvad var det så, du gjorde? Jo, de tog alle mine kubepande, ja. og så målte man en enkelt stykke af dem. Og den, vi tog gennem længden på 12,5 cm. Og så kunne de ikke ligge i orden af kommunen. Det før, vi havde kommunen de, de, de, der var 68 kuglepinde i 1.5 kommune, ude ved bygrænsen, ude på Åbyvej. Så det vil sige, at ø, du lagde alle dine kuglepinde på en lang række, og du havde så mange, store Hvor vi sidder lige nu, at de røg ud over kommunegrænsen. Ja, altså det var ja. før kommunesamlægningen. Det er vigtigt lige at få med i den detalje. Det er nemlig rigtigt, Olof. Ja, og så skulle de lave noget sjok med mig, og så sagde de, at du skal betale skat til to kommuner. <laughs> og hvad er skatten, beskatningen på kuglepinde? Fandt du nogensinde noget af det? Det ved jeg ikke, men... Nej, for, det, for hvad, hvad der skete der med kommunen, det indslag, Olof? Jeg forhalvte, de vil også have noget penge i den kommune dengang. Øh, Rømer, det der øh, var med, skete jo, det var jo, at indslaget kom aldrig med i tv. Hvorfor gjorde det ikke det? Indslaget, var det med i tv? Var det med i elevatoren? Bragte de indslaget? Ja, det var det, men så lukkede den udsendelse. Jeg har aldrig set den. Nej, så de var det... at optage det, men det nåede aldrig at komme med i tv? Og kan du huske, hvem var værterne for den elevatorudsendelse dengang? De kan det have været Linebarn Danielsen? Ja, det var Olaf og det Olaf gør nu, han gestikulerer, det der en stor barm, og det er et øh, internationalt kendetegn for linbambal. Så var det ikke mere nar i hvert fald, det må have været linbambal. Det, det kan have, kunne, have været Jesper Petersen i hans ungdom. Det, det kunne også have været Lars Danskog. Men i hvert fald er det typisk at man banker en en, en pedel op og siger, blæs øh, på din skole. Nu skal du lægge kuglepen ud, ud over bygrænsen, og så kommer man og filmer det, og så har herturene fra Odense ikke tid til at vise det bagefter. Rømer, du sidder øh, og vifter med kuglepen, er det den sidste kuglepen vi lige skal høre om? Ja, den næste kuglepen, den har jeg fået af min. I gamle chef på skolen. Han er Bjørn Hansen. Han var rigtig Fra 1964 til 89. Og han gav mig en, hvor der står OLAF og så rømmer. Jeg ja, er det eneste, der hedder i Danmark, så det er en stor oplevelse af den. Øh, rømmer inden uh, vi skal sige tak, fordi du kommer. Tak, fordi vi må se meget, meget lidt af din samling. Mm. Og oh, der er mange kuglepinde her, ikke? men den er ekstremt stor. Hvad, øh, ja, hvad er det han... næste, du gør for at uh, få fat i flere kuglepinde? Så må man stanse. Der er ikke andet for. Jeg har også et, et, et supplerende spørgsmål til dig. Er der en særlig kuglepen, Olof, som, som du øh, her igennem, når du nu har lytterne i Danmark i din hulehånd, er der en, du gerne vil efterlyse? Er der noget, vi kan hjælpe og gøre for dig, når du har gjort så meget for os? Er der, der en, der, hvis jeg havde Ribe Ams Gymnasiums kuglepæn, så ville min liv være bedre. Fordi så kan vi jo, så kan vi jo her udskyde en efterlys. jeg kan få en, jeg ikke har, så meget glad. Det er nok svært, altså. Det er svært, men er der en, du ved, du ikke har? Ja, hvis den ikke er udkommet endnu, så kan jeg ikke vide det. Fuldstændig rigtig. De sidder der kuglepindproducenter ude om i landet, og, og, og barsler de om kort tid med en kuglepen. Ja, så må de gerne sende den herover. Har du, det er lige et aller, aller sidste spørgsmål, har du en kuglepen fra øh, Samsø? Jamen, du har en kuglepen fra Samsø? Ja, det har jeg, en. Jeg står penisansø, står der på den. Det vil sige, at der kan vi hjælpe dig. Det øh, er penisansø? Ja, <laughs> Samsø, står jeg har også. Nå, okay. Rømer, tusind tak, fordi du kom, og tusind tak, fordi at vi måtte se din samling. Tak skal du have. Du lytter lige nu til de sprøde heste på b De tager afsted midt i juli, har vi lader os fortælle uh, drengene fra Angora, uh, Team Ision Cykelholdet, og uh, skal altså lave op afsnit, optage afsnit. Nede fra Tour de France. Ja, der kan man øh, jo indvende, det lidt senere at tage afsted til Tour de France, fordi den startede i går. Ja, men øh, det er jo øh, et langt løb, Anders. Ja, det kører altså. i rigtig, rigtig, rigtig, rigtig lang tid. Men de er altså dernede, øh, tager ned? det er ja. det, de gør. Ja, det også, bare, da jeg var ung, der kørte jeg de også Tour de France på en velo, og der tog vi ligesom ned, da det startede. Men øh, det er sådan, de unge er, og lad det nu ligge. Det er også, at man kan komme dalleren ned 14 der ind i løbet. Så vi uh, skulle uh, starte programmet her og havde uh, en brainstorm, du yeah. ved, altså, hvor man sagde, og yeah. det er en sjove idéer. Der er ingen yeah. idéer, der er for yeah. dårlige skete til, det ikke at de meget brainstorm. Nej, de gjorde det gjorde der faktisk ikke. Ja. Men vi har besluttet os for her på programmet, du kom med en idé. Yeah. Kan du ikke forklare, uh, hvad det var for jeg en idé? Jeg kom med den idé, at, at, uh, at, at der er meget sjov i at ringe op til folk. Det var, tror jeg, det er det indledende, jeg sagde. Der er meget sjov i, at man kan ringe op til forskellige folk, så siger de noget, og så kan man lave fisk. Ja. Det der hedder telefonfeed. Ja. Og så var der nemlig her på Bornholm en ekstra sjov lille vinkel på det, fordi man har i, i, i Bornholms regionskommune ansat en kvinde, der hedder Inge Lind. Ja. Og det er sjove ved Inge Lind er, udover at hun er et dejligt menneske, det er, at når man ringer op, så er hun på den håndmål, så siger hun, er Og længere er den sådan set ikke. Jamen ved du hvad, Men det så... er sjovt, fordi at, at hun har simpelthen et navn, der lydmæssigt, auditivt, øh, gør, at det bliver sjovt. Ved du hvad, vi ringede hende op for et stykke tid siden, og jeg synes næsten, vi skal høre det, nu når vi er i ingelins Linds øh, hjemme stavn, hjemme ja. kommune. Lad os, ja. lad os prøve at høre en gang. Ja, og det. der var den jo, altså den, den, var, den var den var, det op på 80% af, af, af maksimumformen, og det tror jeg er fordi, at Inge simpelthen efterhånden, som årene går, er blevet lidt træt af, folk ringer meget, ja. og så har hun ødet sig op i at sige, det er Inge Lind. Vi havde også en Sten Allermand, ja, som vi ringede op til sidste sjov. uge. Ja. Og øh, vi er på jagt efter flere. Æh, kender du nogen, som øh, lyder af navnet, som kunne være Inge Ling eller Sten Allermand, ja. øh, når man ringer til dem? Så send os lige en mail, fordi at, øh, vi skal ringe flere op. Det er sjovt, så meget telefon, vi har i dag. Ja, måske det det. Måske skulle overveje for gæster, altså rigtig levende. Nu havde vi lige rømmer godt jeg nok ikke. Nå, var måske ikke levende. <laughs> det går ud fra. Han havde godt nok meget svag puls, men han var levende, tror jeg. Han var jeg. meget, meget levende. Og har allerede, kan jeg sige, byttet sig til en ny kuglepind fra noget armsparkasse. det er noget med, at vi sætter tingene i gang her. Vi sidder ikke bare og kigger på folk. Vi sidder ikke bare og suger som snylter på folk. Vi hjælper os. Anders, om et øjeblik, der skal vi ringe til, til din bror ja. Ja, det var med you. Ja, det var, og godt, det var slut. Ja. Peter Lund Madsen, velkommen til programmet, Peter. Tak. Vi har haft dig igennem de sidste to uger, Ja. og vi hylder lidt den på i programmet her. Ja. Vi havde snakket om, at det var svært at sidde her med din lillebror, og vi også kunne have dig igennem radioen samtidig. Mm. Og Anders har sendt bud efter lige en så så han mente, det ville være en tårvæde ja. i sammenkomst nu. Ja, ligesom når at man ikke har set hinanden i mange år. Det er det. Men det er dejligt at høre dig, og, og vi kan selvfølgelig godt køre det professionelt. Øh, vi skal tale om nogle ting bagefter med nogle sceniske instrumenter med hensyn ja. til forestillingen ude Men det er vi nødt til nu, også for at det ikke skal blive opfattet som nepotisme at se bort fra, andre. Så du er nødt til at styre det her. Ja, men så kan jeg så sige, Peter Lund, massen af grunden til, at du er med, det er jo, fordi du er læge. Ja. og, og du er med. Og du er doktor med. Og ved en, en masse om sygdomme. Og uanset hvor vi kommer i landet, vi er jo syv forskellige steder i landet, på syv uger. Og øh, et, ja. hvert, hvert sted har ligesom, en lokal ledelse på en eller anden måde. Ja. Men Jeg vil nu sige, at den ledelse som, som man har på Bornholm, den er samt ikke lokalt. Nej. Åh, oh, stammer, stammer den fra Bornholm, så Jamen, det er en af de store øjeblikke i en enhver læges studieforløb. Det er, når man er ved infektionssygdommene, og man så kommer til de epidemiske pleutonitter. Og Og hvad... der sidder man så og kigger ned over den lange liste af epidemiske pleutonitter, og pludselig står det der Bornholm det Bornholm syge. Bornholm Disease. Bornholm Nu er jeg kommet hjem. Tænker man fordi Bornholm er en del af Danmark i hvert fald. Øh, og øh, at altså den hedder også Sylvesters sygdom. Det ved man ikke hvorfor. Den hedder den her sygdom, som jo... Bornholm Sygdom, den hedder to forskellige ting. Den hedder Djævlen greb. Og så Bornholm Syg. Bornholm syg. Peter, hvad, hvad, hvad, er det? hvad gør den her sygdom? Jamen er symptomen? I kan jo nærmest høre det. Øhm, okay. det. er en meget, meget speciel sygdom. Den smitter, og det kan man så godt sige, som det er, den smitter via afføring, som bliver ført fra afføringen og ind i munden. Så det er noget med noget beskidt legetøj, noget med noget manglende håndvask. Det er ikke derfor, den hedder Bornholm. -pæcis. Vi ved ikke hvorfor. Det, der er det ulykkeligt ved, det er, at den medfører en i meget uhændelige tilfælde en infektion af de små muskler, der ligger mellem rig Peter, vi er nødt til at afbryde at høre. Man får den altså kun, hvis man tager faces ind i munden. Er det det, du siger? Nej, det man gør, og det må jeg godt lige undskyld, Peter, at det væk fra dig her. Det man gør, det er jo, at man synes, altid, der, er, der er folk, som ikke får vaske hænder, når de har været på lidt. Nå, på den måde der. Og, og så kan der her. godt sidde fækalige bakterier meget, meget længe. Hvordan længere de kan overleve, Peter? Det er jo flere Nej, dage, ikke? Jo. Hvis de virkelig er genstridende, og både til home disease, fækalbakterier, er meget genstridende. Ja. Så du kan godt have en afføring, og så kan der gå fire dage. Har du ikke vasket hænder i de fire dage, så sidder fætter stadig Jamen, på et jeg, jeg par Vi kan lige godt bruge den her lejlighed til ganske kort, men meget, meget fyndig og indtrængende. Ja. Vask hænder ja. efter et hvert toiletbesøg. Ja. Ja. 50% procent af Danmarks mandlige befolkning vasker ikke hænder efter et toiletbesøg. Det er svineri, ja. og det er udsat sig selv og sine omgivelser for store helbredsrisici. Ja. Men nu tilbage til Bornholm. Syne. Ja tak. Æh, denne sygdom sætter sig som en infektion i de små muskler mellem ribbenene, Og det betyder, at de bliver ømme. Og det betyder i uheldige tilfælde, at det kan gøre uhyggeligt ondt, når man trækker vejret. Det kommer i bølger, 20-30 minutter, hvor man næsten ikke kan få luft, fordi det går ondt, når man trækker vejret. Det er i navnet greb. Har du nogen idé om, hvorfor har man valgt at opkalde denne sygdom efter en ø Østersøen? Nej, og jeg har undersøgt det op og ned, frem og tilbage. Vi ved det ikke. Det er garanteret noget med... Enten et specielt, specielt, specielt udbrud af denne sygdom, eller at det var første gang, den var beskrevet. Peter? Måske en bundholdskresavelæg. Peter, kan, ja. den, kan den kureres, sygdommen? Hvad gør man? Man venter. Og der bør, man behøver ikke vente særlig lang tid. En til to dage, hvis det er børn. To til seks dage, hvis det er voksne. Så er man raskt igen. Man dør ikke af den. Men, Men det, det er, er smert. Det er tråb står på. Peter, i næste uge sender vi fra Samsø. Ja, og der kan I bare vente. Åh det er ikke var godt. Der rigtig greb på samsyn, men det kommer jeg tilbage til. Ja. Tak, Peter. Det er godt. Er der noget privat, du skal ordne med Anders nu, når I, vi så snakker sammen? Jamen, det er bare, at jeg har et problem med at få fordelt i de der sceniske instrumenter, fordi at alt afstandighed ja. øh, siger, at du skal have den flotteste, og det har jeg ikke rigtig lyst til. Nå, men det er det stokne? Det er sådan, jeg skal lige forklare, vi har en, en forestilling i Støbesken ude på Bellevue, Ja, ja, så, så også er nice der, bruge National radio til ja. at reklamere for det. Og så har, vi, har Peter været i London og købt to stokke, og det viser sig, at den stok, jeg får, er den stok, og der, der er, er, er, er frøhovedet på min stok, og der er hundehoved på. <laughs> og, og det er jo rimeligt. Han ringer fra Piccadilly Circus Gård og siger, vil du have hundehoved eller frøhoved? Så siger jeg frøhoved. Ja. Og nu pludselig har Knægten fået kolde fødder. Og det er det, Nej, man kolde skal kolde besvære radiolytter med i hele landet. Jeg er i fedet. men det snakker vi om senere i dag. Ja, frø, ja, frø, jeg får den frøen af min, Peter. Tak. Ja. Tak, Peter. Hej. God Tak. Ind Jeg tror det, er, uden at vide det, for jeg ved det faktisk ikke, men det kan være, jeg kan få det at vide i mit øre. Skulle det at være ugenturen gå lige med behirer? Det er det, får jeg at vide. Vi har en mailadresse, der hedder vrinsk.dk. Mm. Den kan man uh, skrive til. Man kan også gå på vores hjemmeside og skrive en mail via den, ikke? Mm. Og der er rigtig mange, der har spurgt, hvorfor hedder programmet, som det hedder, altså De Sprøde Heste? Ja, og det er jo et godt spørgsmål. Og det, vi skulle jo have heddet De Røde Heste, det var enige mening. Og, og, og hvordan det kan være, det fortoner sig, men lad os da bare nævne, hvorfor det så ikke kom til at hedde de røde heste, Hvem var det? var det? Var det Morten? Det er jo opkald efter ja. en af de største ja. øh, danske ja. finaliseringer nogensinde, de ja. røde heste. Altså man en pårækker, kan sige, at, at to øh, mages, og en hest. Vi, vi så bare uh, raket uh, raketten. Vi så, vi så raketten. <laughs> vi så plakaten. Plakaten. Øh, fra de røde heste tænkt, det skal vi hedde, for den er en flot plakat, så vi vi lave en plakat. Og så var det, at vi tænkte, det kan være, at vi lige skal have lov til, det var Morten Kork. Vi havde så en, der ringede op til Morten Korks sønfamilie. Ja, Lillekrog og sag, "Hvor vi uh, hedde de røde heste." Ingen problemer. Probleme. Han er nemlig en rar mand. Han siger, ja. "Det, hvis I synes det er ikke fint, så gør I det." Så det var ikke noget, og vi glæder vi, men et sted i Danmark findes der en uh, børnedansetrup, en teater -børnedanse Altså en børneteater danse -trup, en teater -danse som kalder sig De røde heste. Ja, som har valgt at hedde De røde heste. Og hvad var det så der skete? Anders, da vi så ringede eller havde en til at ringe til dem og spurgte, "Må vi også hedde De røde heste?" Hvad sagde de så? Nej, det må I ikke. De dansede svarede nej. Ja, det gjorde de sikkert ganske... ganske ja, det gjorde de formodeligt, Anders. Altså. Og det putte derop derop på den dansenegn med at sige, at hvis vi nogensinde overvejede så meget som også de røde heste, så vil de komme og danse på vores huse, indtil vi skreg om hjælp. Og jeg så ikke sådan registreret varmærke op Nej, i hjørnet, når man jeg så noget fra deres dansetætter. Nu har jeg heller ikke set de røde heste danse nogen steder. Nej. Men lad det nu ligge. Men Derfor kunne vi så Og så tænke, hvad gør vi? Nu gode dyr rådne. Hvad gør vi, hvad gør vi, hvad gør vi? Og, og grunden til, at det kom til at sprøde hæst, det var at så, at vores webmand Jens. Web, web. Web Jens, han simpelthen satte et S ind foran, og så et tænkte, hvad Det er et SP. Ja. De søde, søde. ja, det er fint nok. Det var jo. det, han gjorde et SP. Og så har vi pludselig whoopsie, de sprøde hæste. Et kort og præcis svar. Jeg synes, vi kan tage en mail mere. Det yes, er øh, Denise Rasmussen, som skriver uh. i forbindelse med, at vi søger samlere. Ja. Og hun samler på alt. Ja. Hun øh, har øh, 69. <laughs> 69 jeg gentager 69 billeder af Simon Kvam, oh. altså øh, forsangeren fra Nephew, og øh, også vært på Drengene fra Angora. Denise, du skal søge hjælp. Oh, det kan jeg ikke gå for langsomt. Der er også en, der søger på, der, der samler på pornofilm, og han har jo, øh, mener han selv, Danmarks største samling. Desværre, desværre øh, gav du ikke dit telefonnummer. Nej, han, han skal ikke søge hjælp. Han skal bare have en bedre maskine at køre dem på. Anders, øh, for dem, som lyttede med fra klokken 9 af, ja, så kunne man noget, høre, du at øh, du øh, blev... Øh, jeg blev interviewet af en poor. Der er ingen grund til at pakke det ind. Og det skete i Avalon, hvor der sker mange ting. På ung Uge 2004, som er KFM og K's øh, årlige sommerlejr. Der blev du interviewet af en poor. En mandshøj tøj poor. Ja. En faglig ernæring. Og pooren havde det, der hedder en slis foran, så han hurtigt kunne afpoore. Lad det nu ligge. Det, der er kommet mail om, øh, fordi jeg er nødt til at gennemføre det, jeg er nødt til at mig selv, du fandt ned af stolen, Anders, det er, at der er nogen, der siger, at det er jo ikke KFM og KFM-spejderne er jo ikke det samme. Marken har skrevet til Marken. Og jeg jeg citerer på hjemme. Citerer, på hjemmesiden. Lyt godt, lyt godt efter ikke? Ja. Vi er ikke KFUM-spejder. Vi er bare KFUM og KFUK'er. Ja. Altså, de er ikke spejder. Og det, er en, øh, det har vi jo heller ikke sagt. Det er muligt, at du har sagt det, fordi øh, det var lidt tidligt om morgenen. Men det er selvfølgelig sådan. At, og nu skal jeg en gang for alle for klar forskellen på KFUM og KFUK-spejderne. Og KFUK og KFUK og KFUK KFK og KFM er, for Kf Kf er Kristelig Forening for Unge Mænd og Kvinder. Hvorimod KFM spejdere og kfk spejderne, er Kristelig Forening for Unge Mænd og kvinder spejdere. Og jeg spurgte så indtil, hvad er forskellen? Og så var de ikke helt det, man kan kalde kortspyttet det jeg fik banket ud af poren øh, og der havde jeg altså øh, der havde jeg svitset ham i, i det der hedder en let olieplan ja. at øh, at jeg havde øh, dels, altså, det kom frem til, at det som spiderne i KFM gør som KFM'erne ikke gør er, at de holder lejer og det er jo helt logisk at fortælle mig mens man er på en lejer ja. at der hvor KFM'erne adskiller sig fra spiderne er at de holder ikke så meget lejer som KFM spiderne gør så. hvilket derfor de så holder Fisk. en lejer for ligesom at fejre, at de er forskellige fra spiderne ved at holde lejer så det man ser man KFM'er har han en snobor i hånden er det efter alt sandsynligvis, eller sandsynlighed, en spejder. Det er et pejlemærker, det må jeg understrege. Det jeg helt sikkert kan sige, ser man en mand tæt ud som en porre, så kan du med indtil vidshedgrænsen af sandsynlighed gå ud fra, at manden er ung, kristen og ikke spejder, og måske også i besiddelse af Danmarks største samling af Simon Kvart. Og Gud <die> smakker så hårdt røv. Majken ehm, her, ikke? Ja. Hun øh, har faktisk, hun synes, at det var forholdsvis sort, at en par der stod indtil det blev på scenen. Ja. Hun har faktisk billeder af både Porn, ja. og både dig og Porn sammen. Ja, porn, og, og hvis man siger Porn på engelsk, så er det jo noget helt andet. Mejken, du må meget gerne sende et enkelt billede af Porn og et billede af Amazon massen Madsen over Porn sammen. Ja, og Jeg kan også sige, kan at man kan, kan, man kan gøre det hurtigere, hvis man i det, der vi sidder ved en computer, går ind på wwwkfum så er, og så går ind under Ung Uge 2004, så er der billede af Porn over oh mig. Slash Porn. Slash Porn. Slash Brød ned. <laughs> tak, tak, Anders. Hvis man går ind på kum-kfuk.dk, så kan man ikke komme ind i øjeblikket. Hjemmesiden er simpelthen gå ned. Jeg tror, at, at, at der er så stor efterspørgsel for at se et ja. billede af en levende porre. Ja. Og ved du hvad? Nej. I morgen, ja. der skal vi under alle omstændigheder her i programmet, have telefonisk kontakt til porren. Ja. Hvilken, hvilken stemme har en porre? Den er, den er, den er, den er overraskende behagelig. Det, det er en ung stemme, men behagelig. lidt nasal. Jeg kan huske dengang, at uh, Lupus, uh, den der ulv, som FC Midtland har, Ja. Den uh, slog jo øh, Viborgs maskot <laughs> rigtig hårdt. Problemet var bare, ind inde i Viborgs maskot, som jeg ikke kunne huske, hvad er, der, øh, der var en dreng, så, øh, så Lupus stank. blev så meldt til politiet for vold. Ja, det jo endnu bedre, jeg har engang været til sådan en fodboldmesse øh, et eller andet, hvor Lupus faktisk voldtog øh, fodboldklubben øh, bare frems. Øh, øh, Elefant. Jeg kan sige så meget, det vil en porre aldrig nogensinde finde på. Det er en kristen porre. Det er en kristen porre, det er en porre med anstand. Vi har, Og vi taler vi grøntsager, så er der jo altså også et vis hierarki. Vi porn, afgør lige den pæne ende. Altså begynd at snakke med celleri eller noget, jeg vil ikke i nærheden I morgen, der øh, skal vi efterforske en, en sag, som, som, ja. som ligger dig meget på sende. Der er noget, der er blevet stjålet her på øen. Det er sådan, at der har været indbrud her på øen. Jeg, øh, jeg har øh, via Bornholm Stemme, som er den suverænt øh, mest indflydelserige realisation her på øen, ja. har jeg øh, fået øh, kommet underværende indbrud op på øen, øh, hvor man har bortfjernet blandt andet isbjørnekranium og en æske med krogt Det er så f*** ...kriminalpolitiet i løbet af de 14 dage, hvordan går det med den efterforskning, og man har det er nok måske, og det er uden at være nogle kritik. kriminalpolitiet, der var en lidt adspredt holdning til efterforskningen. Der er ikke rigtig sket noget. Og det, der forekommer mig under det er, der er vel for hylden en grund til, at man går ind under stor personlig risiko at bortfære noget som isbjørnekranier, udstoppede dyr og krukke lille knogler, uden at tage egentlig andre virgier, for det er det, der foregår. Jeg vil ikke begynde at male fanden på væggen med nogle konspirationsteorier, noget ukult eller noget som helst, men det forekommer Anders lidt. At man lige går ind og siger, at jeg skal have en æske med krogt Og der må i undergrunden på den her ø findes mennesker, som ved, hvad der er sket i knogler. Og vi har nu et enormt våben i hænderne her med den her store offentlighed, som lytter på os lige nu. Og siger, hvad er det, der sker? Den sag vil jeg ikke lade dø i fred. Øh, jeg har så tænkt på det andet, ikke? Ja. Øh, jeg har lavet mig fortælle, for sidst jeg var herovre, ikke? Da Ækodalen ja. var en dag. Ja. der var ikke meget ækko over den. Men rockestenen kunne ikke rokke. Jeg har lavet mig fortælle, at man simpelthen har sat initiativ i gang på bonden, ja. fået de her præsentation til at virke De igen. Og øh, det vil vi også godt sætte fokus på i morgen. De virker det er i orden, og det, det øst, og er det slogam man her i ønsket. Det skal bare fungere. Pokkesten, ja. den skal fandme råd. Ja, der er ikke noget. Man kan heller ikke, have, man gør heller ikke. Have. Nej, men men tingene skal virke andre sprainhold, og det er øh, også det det her radioprogram skal gøre. Så det i morgen vi også vil bestræbe os til på. Det mere. ikke så lokal radio. Der var jo en mail, Anders Brein, ja, ja, ja. der sagde, at vi skulle holde op med at afbryde hinanden og gæsterne, så det ikke virkede som lokal radio. Ja. Det er noget, der behovde på mig. Ja. Nu er det første, jeg laver radio, og det og, og, og, og jeg har ikke noget mod lokal radio, men vi vil jo gerne fremstå. Så vi vil godt, og det er sådan personligt løfte for min side. Jeg vil godt fremstå mere professionelle måder. Jeg er lige kommet ind på KFOM KFUK's emmeside, øh, og øh, nu er den så ved at åbne. Nu skal jeg ikke have klikket, nu er det, det var live i radioen, men Halleluja. der stod der øh, POR. Hos de unge. Ja, ja, men det har, det har vist sig, og, og, og, og, og der er en påvirkelse i gang. Vi snakkes morgen. Vel? Vel. Og tilbage til virkeligheden. På dag om lidt til varmeprig her. Og fra klokken 15, så sender øh, vi igen direkte fra øh, Store Torg i Rønne, når øh, Monkey Business er klar. Nu skal vi hjem og have hørt for klokken 12.